коротко кажучи, мудацька естетика та перебірливість у харчуванні, це для отих мутантів, які тільки дбають про свою задницю, чи то пак здоров'я. О такі хвилини згадуєш спортсменів, які нічого не роблять, тільки жируть, як голодні, та качають свої нікого не потрібні м'язи, зі сліпою вірою в те, що це обов'язково усіх цікавить, що без цього ніхто не може жити, що їхні дурнуваті рекорди і досягнення – це проблема усієї країни і громадян, в яких є телевізор. Думки переривають дзвінок у двері. Відчиняєш. На порозі захеканий водій головного редактора газети «Коля» з кумедним прізвиськом Пропелер, яке – подай до нього вчепилася через здатність цього селянського сина завжди крутитися в людей під ногами, особливо тоді, коли вони виконують термінову роботу. З пересердя на нього так і гаркають «Пропелери, мать твою!». Але він настільки призвичаєвся, що радо відгукується. А одного вечора, коли редакція справляла один із тих рідкісних ювілеїв, який, як правило, Мало хто пам'ятає, оскільки газета хронічно впродовж п'яти останніх років прибуває на бобах, Коля п'яно признався, що йому це прізвисько до вподоби. Він стоїть перед тобою з виглядом пожежника, що сповіщає мешканців про катастрофу в їхньому будинку. Приймаєш його раду, як годиться, як колишнього співробітника, врешті як пропеллера, який завжди викликав у тебе тільки позитивні емоції. Пропеллер з кормовкою сповіщає, що в редакції діється шмон, землетрус переворот, що терміново послали по тебе, але ніхто нічого не понімає. Такої творіться, всі ходять перелякані, словом, на Ізміні Женщини теревенять, що будуть повністю скорочувати редакцію Секретарка Тонька ляпнула, що газету купив якийсь дядько З усіма потрохами, з усім мотлохом із тією, як і інфраструктурою. його Уважно його слухаєш, лише не можеш торопити, до чого тут ти А одразу до серця підкрадається, оте нікчем не западло, страх який з'являється несподівано, неждано, наче югославські партизани в горах перед зашуганими нацистами. Відчуваєш, як починають тремтіти кінцівки. Може, якийсь владний мудак зверху до публікації доклупався? От йомою. Але нічого крамольного останнім часом не друкував. Щоправда, минулого року вставив кілька ха... У задниці одному директорові хімічного заводу будівельник-модернізатор сранний. за те, що в селі твоїй рідній бабусі угробив річку Бистрицю, де придохла риба. Тобі, звичайно, та річечка могла би бути до одного місця, але ж спогади дитинства більше від наших переконань, картини дитинства значно краще від наших суворих і серйозних думок». Тому заради пам'яті про дитячі та юнацькі роки, коли купався і ловив рибу в Бистриці, та написав розробну статтю про хімічний завод і його катастрофічний вплив на довкілля. Шуму було, телефонували, запитували, погрожували. Але добре, що екологи з Києва заступилися. Можливо, це забути лайно виплило на поверхню? У пам'яті починаєш перебирати всі ймовірні та неймовірні проколи, що могли трапитися за час роботи в газеті. Може, якийсь алкаш з твого кабінету повиносив усі меблі, а тепер думають на тебе? Або, може, якийсь дідок доходя з якогось богом забутого хутера висилає конвеєром на адресу редакції свої маніакальні листи, де ганить триклятого журналіста тебе за брехню? Це ще нехай, це навіть весело, чорт забирай, або, може, під тебе риє дурненька секретарка з вічно червоним носиком, за те ще кілька місяців тому застокав їй з фотографом. У твоїх думках від цього всього виникає повний розгордіяж, аж руки опускаються. Дорога гнітить душу.